Характерник представляє вашій увазі Біблію, Новий Заповіт, Апокаліпсис, Об'явлення Івана Богослова. Вступ Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися. І він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Іванові, який засвідчив про Боже Слово і свідчення Ісуса Христа усе, що побачив. Блаженний той, хто читає, і ті, хто слухає Слова Пророцтва та дотримується написаного в ньому, адже час близький. Ісуса побачить кожне око. Іван до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, і хто був, і хто приходить, та від семи духів, який перед Його престолом, і від Ісуса Христа, який є вірний свідок, первородний з мертвих, владика земних царів. Йому, котрий любить нас і омив нас від наших гріхів своєю кров'ю, котрий зробив нас царями і священниками Богові й своєму Отцеві, йому слава і влада на віки віків. Амінь. «Ось він іде з хмарами, і побачить його кожне око, і ті, хто його проколов, і голоситимуть за ним усі племена землі. Так! Амінь!» «Я є Альфа й Омега, початок і кінець, каже Господь Бог, хто є і хто був, і хто приходить, Вседержитель». Об'явлення на острові Патмос «Я, Іван, ваш брат і спільник у Скорботі, у царюванні та в терпінні Ісуса Христа, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою гучний, наче сурми, голос, який промовляв «Я є Альфа і Омега», перший і останній. І те, що бачиш, запиши в книгу і пошли до семи церков у Ефес, у Смирну, у Пергам, у Тиятири, у Сарди, у Філадельфію і в Лаодикію. І я оглянувся, щоб подивитися, чий це голос говорив зі мною. І обернувшись, я побачив сім золотих світильників, а серед світильників – подібного до сина людського, одягненого в довгий одяг і оперезаного по грудях золотим поясом. Голова ж його і волосся білі, немов біла вовна, мов сніг, а його очі як полум'я вогню, а його ноги подібні до блискучої бронзи, наче в печі розпеченої, а його голос, наче шум великої води. У своїй правій руці він тримав сім зірок, із його уст виходив двосічний, гострий меч, а обличчя його, мов сонце, що сяє у своїй силі. І коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий. А він поклав свою правицю на мене та й промовив. «Не бійся! Я перший і останній і живий!» «І був я мертвий!» І ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерті й від аду. Отже напиши, що ти побачив, і те, що є, і те, що має статися після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у моїй правиці, та семи золотих світильників така. Сім зірок це ангели і семи церков, а сім світильників, які ти бачив. Це сім церков. Глава друга. Послання до Ефеської церкви. Ангелові Ефеської церкви напиши. «Оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці, хто ходить серед семи золотих світильників. Я знаю твої діла, твою працю і твою терпеливість, і що не можеш терпіти злих, і що випробовував тих, які називають себе апостолами, але ними не є, і виявив їхню неправдомовність, і маєш терпеливість, і постраждав за моє ім'я» але не знемігся. Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Тому згадай, звідки ти упав, покайся і роби попередні діла. Коли ж ні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Але те маєш, що ненавидиш учинки Николаїтів який і я ненавиджу. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Переможцям це дам їсти з дерева життя, що є в Божому раю. Послання до Смирнської церкви. І ангелові Смирнської церкви напиши: Так каже перший і останній, котрий був мертвий і ожив, «Я знаю твої діла, скорботу і бідність, проте ти багатий. Знаю і зневагу тих, які називають себе юдеями, але такими не є. Вони є зборищем сатани. Не бійся, що будеш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані, і матимете утиски протягом десяти днів». Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков, переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Послання до пергамської церкви І ангелові пергамської церкви напиши Так каже той, хто має гострого двосічного меча «Я знаю твої діла, і де ти живеш, там, де престол сатани, та тримаєшся мого імені, і ти не зрікся моєї віри в дні, коли у вас, де живе сатана, був убитий мій вірний свідок Антипа. Але я маю дещо проти тебе, бо там у тебе є деякі, котрі тримаються вчення Валаама» який навчав Валака вводити в спокусу ізраїльських синів, їсти ідольські жертви та чинити розпусту. Також ти маєш і тих, які тримаються вчення Николаїтів, яке я ненавиджу. Тому покайся, а коли ні, то прийду незабаром до тебе і боротимуся з ними мечем моїх уст. Хто має вухо, нехай слухає що дух промовляє до церков, «Переможцеві дам їсти потаємної манни і дам йому білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримує». Послання до Теятирської церкви І ангелові Теятирської церкви напиши, «Оце каже Божий Син», який має очі, мов полум'я вогню, і його ноги, подібні до блискучої бронзи. Я знаю твої діла, і любов, і віру, і служіння, і твою терпеливість, і твої останні діла, що вони є більші від перших. Але я маю проти тебе те, що дозволяєш жінці Єзавелі, яка називає себе пророчецею, навчати й обманювати моїх рабів чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Я дав їй час, щоби покаялася, але вона не бажає покаятися від своєї розпусти. Ось я кидаю її на ложе, а тих, які чинять з нею перелюб, у велику біду, якщо не покаються у своїх вчинках. І дітей її я уражу смертю. І всі церкви дізнаються, що я є той, хто досліджує нутро і серця, і я дам кожному з вас згідно з вашими вчинками. А вам та іншим, хто є в теятирах, які не мають цього вчення, та які твердять, ніби не пізнали глибин сатани, кажу, «Не покладаю на вас іншого тягаря, тільки тримайте те, що маєте, аж поки прийду». А переможцеві й тому, хто зберігає мої діла до кінця, я дам владу над язичниками. Він пастиме їх залізним жезлом, і вони, як череп'яний посуд, будуть розбиті. Як і я одержав владу від мого отця, і я дам йому досвітню зорю. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Глава третя. Послання до Сардійської церкви. І ангелові Сардійської церкви напиши. Це каже той, хто має сім Божих духів і сім зірок. Я знаю твої діла, що маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Будь чуйний і зміцнюй інших, які мають померти бо я не знайшов твоїх діл досконалими перед моїм Богом. Тож згадай те, що ти прийняв і почув, і зберігай та покайся. А коли не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій, і не помітиш, в яку годину найду на тебе. Але маєш декілька імен у сердах, які не заплямували свого одягу і ходитимуть зі мною в білому» бо є того гідні. Переможець зодягнеться у білий одяг і не зітру його імені з книги життя і визнаю його ім'я перед моїм отцем та перед його ангелами. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Послання до Філадельфійської церкви І ангелові Філадельфійської церкви напиши. Так каже святий, істинний, який має ключ Давида, котрий відчиняє, і ніхто не зачинить, і не зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю твої діла, ось я перед тобою відчинив двері, і їх ніхто не може зачинити. Ти маєш малу силу, але слово моє зберіг, і не відрікся від мого імені. Ось я дам зі зборища сатани тих, які називають себе юдеями, а таки мене є, бо кажуть неправду. Зроблю так, що вони прийдуть, поклоняться тобі до них і пізнають, що я тебе полюбив. Оскільки ти зберіг слово мого терпіння, то я і тебе збережу від години випробування, що має прийти на всесвіт, аби випробувати Мешканців землі Я незабаром приходжу Тримайся ж того, що маєш Щоб ніхто не забрав твого вінця Переможця зроблю стовпом у храмі мого Бога І він уже не вийде звідти І напишу на ньому ім'я мого Бога А також назву міста мого Бога Нового Єрусалима, що сходить з неба Від мого Бога і моє нове ім'я. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Послання до Лаодикійської церкви І ангелові Лаодикійської церкви напиши. Оце каже Амінь, вірний та істинний свідок, початок Божого творіння. Я знаю твої діла, що ти не холодний, ні гарячий. О, якби я був ти, або холодним, або гарячим. А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, То я змушений викинути тебе з моїх уст. Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів і нічого не потребую. А не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити у мене золото, очищене у вогні, щоби збагатитися, та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи, та мазь, щоби помазати твої очі, аби ти бачив. Кого я люблю, того докоряю і караю. Будь жеревний і покайся. Ось я стою під дверима і стукаю, Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм отцем на його престолі. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Глава четверта. Божий престол. Після цього я глянув, і ось на небі двері відчинені, і перший голос, який я почув, наче звук сурми, заговорив зі мною і сказав, «Підіймися сюди, і я покажу тобі те, що має статися після цього». І одразу я був у дусі, і ось на небі стояв престол, і той, хто сидів на престолі. Той, хто сидів, з вигляду був подібний до каменя й сердоліку, а райдога довкола престолу була подібна до смарагдової, а навколо престолу було двадцять чотири престоли, і на престолах двадцять чотири старці, які сиділи, і були зодягнені у білий одяг, і мали на своїх головах золоті вінці». І від престолу виходять блискавки, і шуми, і громи. Сім же світильників, що горять перед престолом, то сім божих духів. А перед престолом, наче скляне море, подібне до кришталю. Серед престолу і довкола престолу чотири істоти, повні очей спереду і ззаду. Перша жива істота була подібна до лева, друга істота – подібна до теляти. Третя істота мала таке обличчя, як у людини, а четверта істота – подібна до орла в польоті. І чотири істоти, кожна з яких має по шість крил, довкола і всередині повні очей, не мають ні спочинку в день, ні вночі, говорячи «Святий, святий, святий Господь Бог Вседержитель, який був, який є і який приходить». Слава належить Богові. І як тільки живі істоти віддадуть славу, честь і подяку тому, хто сидить на престолі, який живе віки віків, 24 старці падають перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки віків, і кладуть свої вінці перед престолом, кажучи «Достойний ти, Господи і Боже наш», Прийми славу, честь і силу, адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Глава п'ята. Книга із сімома печатками. І я побачив у правиці того, хто сидів на престолі книгу, списану зсередини, і ззовні, запечатану сімома печатями. І я побачив могутнього ангела, який проголошував гучним голосом, хто достойний розгорнути книгу і зняти її печаті. Та я не міг, ні на небі, ні на землі, ні під землею, розгорнути книгу й подивитися в неї. І я гірко плакав, тому що не знайшлося нікого достойного розгорнути книгу і навіть подивитися в неї. Агнець — лев з племені Юди. А один зі старців каже мені, «Не плач, ось лев, котрий з племені Юди, з коріння Давида. Він переміг і може зняти сім печатей. І я глянув, ось! Серед престолу і чотирьох істот, і серед старців, стоїть Агнець, наче заколений. Він має сім рогів та сім очей, а вони — сім божих духів, посланих на всю землю. Він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі. І коли взяв книгу, чотири істоти і двадцять чотири старці впали перед Агнцем – маючи кожен гусла і золоті посудини повні ладану. Вони молитви святих. Гідний слави Агнець! Вони співають нову пісню, проголошуючи, ти достойний узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти заколений і викупив нас Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі». І я поглянув і почув голос багатьох ангелів довкола престолу, живих істот і старців, і кількість їх була десятки тисяч разів по десять тисяч і тисячі тисяч. І говорили вони гучним голосом, «Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць, честь, славу, благословення!» І чув я, як кожне творіння, яке на небі і на землі, під землею і на морі, і все те, що в них говорило. Тому, хто сидить на престолі і агнцеві, благословення, честь, слава, і влада на віки віків. А чотири істоти казали «Амінь!» І старці впали ниць та поклонилися. Глава шоста. Знято перших шість печатей. І я побачив, що Агнець відкрив одну із сімох печатей. І я почув, що одна із чотирьох живих істот говорила громоподібним голосом, «Іди і подивися!» І я поглянув, і ось білий кінь, а той, хто сидів на ньому, мав лук, і дано йому вінець, і він вийшов як переможець, щоб перемогти». А коли він відкрив другу печать, я почув, що друга істота промовляла «Іди і подивися!» І вийшов інший кінь, червоний. А тому, хто на ньому сидів, дано було забрати мир із землі, щоб убивали одне одного, і дано йому великий меч. А коли відкрив третю печать, я почув, що третя істота говорила «Іди й подивися!» І я поглянув, і ось чорний кінь, а той, хто сидів на ньому, мав у своїй руці вагу. І я почув неначе голос серед чотирьох істот, що промовляв «Мірка пшениці за денарій, і три мірки ячменю за денарій, а олії та вину не завдавай шкоди!» А коли він відкрив четверту печать, я почув голос четвертої істоти, яка промовляла Іди, подивися!» І я поглянув, і ось кінь блідий, а той, хто сидів на ньому, мав ім'я Смерть. І ад ішов слідом за ним, і дано їм владу на четвертою частиною землі, щоб убивали мечем і голодом, моровицею і земними звірами. А коли відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І вони закричали гучним голосом, проголошуючи: доки, святий і праведний владико, не судиш і не мстиш за нашу кров мешканцям землі. І було дано кожному з них білий одяг, і сказано їм, аби спочивали ще трохи часу доки не доповнять числа їхні співслуги та їхні брати, котрі будуть вбиті, як і вони. І я глянув, коли він відкрив шосту печать, і був великий землетрус, і сонце стало темне, як той волосяний міг, а весь місяць став, наче кров. І небесні зорі попадали на землю, як смоківниця скидає свої плоди від сильного пориву вітру і небо відійшло, згорнувшись як совій, і кожна гора та острів зрушилися зі своїх місць, а земні царі, вельможі, тисяцькі, багатії, сильні, кожний раб і кожний вільний сховалися в печерах та в гірських ущелинах. Гукаючи до гір та до скель, упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі та від гніву аганця. Адже прийшов великий день його гніву, і хто може встояти? Глава сьома Божих рабів відмічають печаттю Після цього я побачив чотирьох ангелів, які стояли на чотирьох кутах землі. І вони тримали чотири вітри землі, щоб не дув вітер ні на землю, ні на море, ні на жодне дерево. І я побачив іншого ангела, котрий підіймався від сходу сонця і мав печать живого Бога. Він звернувся гучним голосом до чотирьох ангелів, яким було дано шкодити землі і морю, промовляючи. «Не завдавайте шкоди ні землі, ні морю, ні дереву, доки не відмітимо печаттю рабів нашого Бога на їхніх чолах». І почув я число відмічених, 144 тисячі позначених печаттю, від усіх племен синів Ізраїля, з племені Юди – 12 тисяч відмічених печаттю, з племені Рувима – 12 тисяч, з племені Гада, 12 тисяч. З племені Асира, 12 тисяч. З племені Нефталима, 12 тисяч. З племені Манасії, 12 тисяч. З племені Семеона 12 тисяч. З племені Левія, 12 тисяч. З племені Іссахара, 12 тисяч. З племені Завулона, 12 тисяч. З племені Йосифа, «Дванадцять тисяч! З племені Веніамина дванадцять тисяч відмічених печаттю!» «Величезне зібрання у білому одязі!» «Після цього я поглянув, і ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг, з кожного народу, покоління, народності й племені!» «Вони стояли зодягнені у білий одяг перед престолом і перед Аганцем», і пальмове віття було в їхніх руках. І вони кликали гучним голосом, промовляючи, «Спасіння нашому Богові, який сидить на престолі, і Аганцеві!» А всі ангели стояли довкола престолу, старців і чотирьох живих істот. Вони впали до лілиць перед престолом і поклонилися Богові, кажучи «Амінь!» «Благословення, слава, мудрість, хвала, честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків! Амінь!» А один зі старців у відповідь запитав мене, «Ті, які задягнені в білий одяг, хто вони і звідки прийшли?» І сказав я йому, «Мій пане, ти знаєш?» А він сказав мені, це ті, котрі прийшли з великої скорботи й випрали свій одяг і вибілили його в крові агнця. Тому вони перебувають перед Божим престолом і служать йому вдень і вночі в його храмі. А той, хто сидить на престолі, буде жити з ними. Вони не будуть більше голодувати і не будуть спраглими, і не буде палити їх сонце ні жодна спека тому що Агнець, який посеред престолу, буде пасти їх і водитиме до джерел вод життя. І Бог зітре всяку сльозу з їхніх очей. Глава восьма. Зняття сьомої печатій. І коли відкрив сьому печать, усе затихло на небі десь на півгодини. І я побачив сім ангелів, які стояли перед Богом, і дано їм було сім сурм. І інший ангел прийшов і став перед жертовником із золотою кадильницею. І йому дано було багато ладану, щоб додавав до молитов усіх святих на золотий жертовник перед престолом». І піднявся дим від Ладану з молитвами святих з рук ангела перед Богом І взяв ангел кадильницю, наповнив її вогнем жертовника та й кинув на землю І щенилися громи, і голоси, і блискавки, і землетрус Чотири перші сурми А сім ангелів, які мали сім сурм, приготувалися затрубити і засурмив перший, і зірвалися град та вогонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І третина землі згоріла, і третина дерев згоріла, а зелена трава вся згоріла. І другий ангел засурмив, і наша велика, охоплена вогнем, гора була вкинена у море, і третина моря стала кров'ю». І вимерла третина морських створінь, які мають душі, і загинула третина кораблів. І третій ангел засурмив, і з неба впала велика зоря, що палала, мов смолоскип, і впала на третину рік та водних джерел, а назва тієї зорі Полин. І третина вод стала як Полин, і багато людей померло від води, бо вона стала гіркою. І четвертий ангел засурмив. І уражена була третина сонця, і третина місяця, і третина зірок, щоб затьмарилася їхня третя частина, аби не світили вони третину дня і також ночі. І я побачив і почув, що один орел літав серед неба, і кликав гучним голосом «Горе! Горе! Горе мешканцям землі!» Від звуку сурми інших трьох ангелів, Які мають засурмити. Глава дев'ята. П'ята сурма. І п'ятий ангел засурмив, і я побачив зорю, що з неба впала на землю. І дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні. І піднявся дим із колодязя, наче дим з великої печі. І померкло сонце та повітря від диму з колодязя. Із диму на землю вийшла сарана, і дано їй владу. Таку владу, яку мають земні скорпіони. І сказано їй, щоб не шкодила земній траві, ані жодному зіллю, ні жодному дереву, але тільки людям, які не мають Божої печаті на чолах. І дано їй не вбивати їх, але щоб мучилися п'ять місяців, а мука від неї, наче мука від Скорпіона, коли вжалить людину. І в ті дні люди шукатимуть смерті, але не знайдуть її, і забажають помертий, Та смерть втече від них. А сарана, Та подібна була до коней, Готових до бою. На головах у неї, Наче вінці, подібні до золота, А обличчя її, Наче обличчя людини. І вона мала волосся, Наче волосся в жінок, А зуби такі, як у левів. І мала панцири, Подібні до залізної броні, А шум її крил, як від колісниць з великою кількістю коней, які біжать до бою. І має хвости та жала, такі як у скорпіонів, а в тих хвостах її влада, аби шкодити людям п'ять місяців. Мала вона над собою царя, ангела безодні, ім'я його по Авадон, а по-грецьки Аполіон. Одне горе минуло – та йдуть за ним ще два горя. Шоста Сурма. І шостий ангел засурмив, і я почув один голос від чотирьох рогів золотого жертовника, що перед Богом, який говорив до шостого ангела, який мав Сурму. «Звільни чотирьох ангелів, зв'язаних біля великої ріки Єфрат!» І звільнені були чотири ангели, Приготовані на годину і на день, і на місяць, і на рік, щоб вигубити третину людей А кількість кінного війська – 20 тисяч разів по 10 тисяч Я почув їхнє число Тож таким чином я у водінні побачив коней А ті, хто сидить на них, мають броню вогненну, і гіацинтову, і сірчану і голови коней, наче голови левів А з їхніх уст виходить вогонь, дим і сірка Від цих трьох кар, від вогню, від диму і від сірки Що виходять з їхніх уст, загинула третина людей Бо влада коней була в їхніх устах і в їхніх хвостах Хвости ж були подібні до зміїв, які мають голови І ними завдають шкоду А решта людей – які не загинули від цих кар, не покаялися у вчинках своїх рук, щоб не поклонятися демонам, ні золотим ідолам, ні срібним, ні мідним, ні кам'яним, котрі ні бачити не можуть, ні чути, ні ходити. І вони не покаялися ні за свої вбивства, ні за чари, ні за свою розпусту, ні за свої крадіжки». Глава 10. Ангел з розгорнутою книжкою. І я побачив іншого ангела, могутнього. Він сходив з неба, оповитий хмарою, а над його головою райдуга, і обличчя його мов сонце, і його ноги, як вогняні стовпи. Він мав у своїй руці розгорнуту книжку і поставив свою праву ногу на море. А на землю І закликав гучним На черечання лева голосом І коли закликав То сім громів Промовили своїми голосами І коли проголосили сім громів Я хотів записати Але почув голос З неба який промовляв Запечатай те Що сказали сім громів І цього не пиши І ангел Якого я бачив котрий стояв на морі та на землі, підняв свою праву руку до неба і поклявся тим, який живе віки віків, який створив небо і те, що на ньому, і землю, і те, що на ній, і море, і те, що на ньому, що часу вже більше не буде. Але в ті дні, коли залунає голос сьомого ангела, коли він має засурмити, тоді завершиться Божа таємниця, яку він сповістив своїм рабам-пророкам. І я почув його голос із неба, який знову говорив зі мною, промовляючи, «Іди, візьми розгорнуту книгу, що в руці ангела, який стоїть на морі й на землі». І пішов я до ангела і сказав йому, «Дай мені книгу». А він мені каже, «Візьми і з'їж її». «Гірка буде вона у твоєму череві, але в устах буде солодкою, наче мед!» І я взяв книгу з руки ангела і з'їв її, і була в моїх устах, наче солодкий мед, а коли з'їв її, була гіркою у моєму череві. І він каже мені, «Треба тобі знову пророкувати про народи, про язичників, про племена». І про багатьох царів. Глава одинадцята два свідки. І дано мені тростину, подібно до жезла, і сказано. Встань і зміряй Божий храм і жертовник, і тих, хто поклоняється в ньому, а двір поза храмом залиши й не міряй його, бо його віддано язичникам, і топтатимуть святе місто 42 місяці. І дам двом своїм свідкам, одягненим у волосяниці, щоб пророкували 1260 днів. Вони, два оливкових дерева, і два світильники, які стоять перед Господом землі. І коли хто бажає вчинити їм кривду, вогонь виходить з їхніх уст і спалює їхніх ворогів. І хто захотів би їх скривдити, той таким чином має загинути. Вони мають владу замкнути небо, щоб не йшов дощ у дні їхнього пророцтва, і мають владу над водами обертати їх на кров, і вражати землю будь-якою карою, скільки забажають І з безодні з'являється звір А коли завершать своє свідчення То звір, який виходить з безодні, вестиме з ними війну Переможе їх і повбиває І їхні трупи залишить на вулицях великого міста Яке духовно зветься Содом та Єгипет де і їхній Господь був розп'ятий. І будуть дивитися народи, племена, народності та язичники на їхні трупи три з половиною дні, і не дадуть покласти їхні трупи в гроби. І мешканці землі будуть радіти та веселитися з цього, і будуть надсилати одне одному подарунки, бо обидва ці пророки мучили мешканців землі. А після трьох з половиною днів Дух життя війшов у них від Бога, І вони підвелися на свої ноги, І великий страх напав на тих, Які за ними спостерігали. І почули вони величний голос із неба, Що говорив їм, «Підійміться сюди!» І піднялися на небо в хмарі, І їх побачили їхні вороги. І в ту мить стався великий землетрус, і десята частина міста завалилася, і загинуло від землетрусу сім тисяч людських імен, а інші жахнулися і віддали славу небесному Богові. Друге горе минуло, та незабаром приходить третє горе. Сьома Сурма і Царство Боже І сьомий ангел засурмив, і виникли гучні голоси на небі, що проголошували «Царство світу стало царством нашого Господа та Його Христа, і Він царюватиме на віки віків». І двадцять чотири старці, які сиділи перед Богом на своїх престолах, попадали до лілиць і поклонилися Богові, промовляючи «Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, що є і був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював». «І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів, і настав час прийняти суд мертвим і дати нагороду твоїм рабам, пророкам святим і тим, хто боїться твого імені, малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю». І відкрився Божий храм на землі, і з'явився ковчег Його завіту в Його храмі. І щинилися блискавки, голоси, громи, землетрус і великий град». Глава дванадцята Жінка і семеголовий змій І велика ознака з'явилася на небі Жінка зодягнена в сонце І місяць під її ногами А на її голові вінець із двадцяти зірок І маючи в утробі, вона кричала від болю Терпіла муки родів І з'явилася на небі інша ознака Ось великий червоний дракон, який мав сім голів і десять рогів, і на його головах сім вінців, а його хвіст змів третину небесних зірок і скинув їх на землю. І змій став перед жінкою, яка мала народити, щоб коли народить, пожерти її дитину. І вона народила дитину чоловічої статі – котра мала пасти всі народи залізним жезлом. І взяте було її дитя до Бога і до Його престолу. А жінка втекла в пустелю, де мала місце, приготовлене Богом, щоб там утримувати її 1260 днів. Архангел Михаїл скидає змія на землю. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели – Розпочали бій зі змієм. І змій воював, і його ангели. І не перемогли. Не знайшлося для них більше місця на небі. І скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься диявол і сатана, який обманює весь світ. Скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. І я почув гучний голос на небі, що промовляв – Тепер настало спасіння і сила і царство нашого Бога і влада його Христа, оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. І вони перемогли його кров'ю агнця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тому веселіться небеса, і ті, хто живе на них, Горе землі й морю, бо до вас зійшов диявол, який у великій лютій, знаючи, що має обмаль часу. Змій диявол переслідує жінку. І коли Змій побачив, що скинений на землю, то став переслідувати жінку, яка народила хлоп'ятко. І було дано жінці два крила великого орла щоб летіла у пустелю на своє місце, де буде переховуватися впродовж часу, часів і півчасу від обличчя змія. Та змій випустив за жінкою зі своїх уст воду, наче ріку, щоб змити її рікою. Та земля допомогла жінці. Земля відкрила свої уста й поглинула ріку, яку змій випустив зі своїх уст». Тож змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса, і опинився на морському піску. Глава тринадцята Семеголовий звір виходить з моря І я побачив звіра, який виходив з моря і мав сім голів і десять рогів На його рогах десять вінців, а на його головах богозневажливі імена Звір, якого я побачив, був подібний до леопарда, і ноги його, наче ведмедя а паща його, як паща лева. І змій дав йому свою силу і свій престол, і велику владу. А одна з його голів начебто мала смертельну рану, але ця рана загоїлася, і вся земля дивувалася, спостерігаючи за звіром. І вклонилися змієві, який дав владу звірові. І вклонилися вони звірові, кажучи, «Хто подібний до звіра?» І хто може з ним поборотися? І дано йому уста, які говорили гордовито і богозневажливо, і дано йому владу діяти 42.